Робити життя кращим – така наша позиція і така думка. Хотів сказати, що про це вів мову не вперше, і зажив за це в декого неприязні. Хотів нагадати, але стримався. І тільки докинув по мовчанці. План цей надовго, і хочеться думати, що виконаємо ми його не тільки на папері. Будемо ним керуватися повсякчасно і розумно. Зведемо комплекси, але так, що вони не стоятимуть порожні. Василь Федорович закінчив і подивився на президію. В його погляді було щось хлоп'яче, ба навіть бешкетливе. В залі вибухнули оплески. Вони прокотилися, як водоспад, і відгукнулися в довгих коридорах двері, які були прочинені в залі задуха. Йому аплодували і за сам виступ, і за хитру побудову, яка спочатку заморочила майже всіх. Ратушний осміхався, хоч трохи й нагнув коліс грек, але така вже в чоловіка вдача. Василь Федорович розгорнув записку, яка надійшла йому під час виступу, пробіг її очима. Він одразу уловив їхидний зміст записки, хоч і не здогадувався, що вона є першою колючкою з дороги, на яку ступав. Ще не було нічого, ні спільних зборів, ні комплексу, а вже щось ставало йому на заваді. Тут запитують, трохи саркастично посміхнувся він. Чи правда, що в колгоспі перебуває на зарплаті чоловік, котрий перекладає для мене статейки з американських та англійських журналів? Хтось розписався. Ще раз поглянув записку. Наче кільце ліверної причепив. Дешева ковбаса. Міг би не відповідати, але скажу. В Америці заведені цілі інститути, де перекладають гектари статей з наших журналів і газет. Он я надрукував свої міркування в Київському агрономічному журналі, то одразу вісім капіталістів прислали запитання. А в нас є дурні, які ну, ви самі розумієте, на що спроможний дурень. Чи ти гадаєш, подивився в залу? що я із способом висів рапсу, висію і науку, як по їхньому жити. Рапс я приорюю, і ось зараз сію по ньому ярі. А наука жити в нас своя. Правильна наука. І чоловіка тримаю. Він збирає і опрацьовує сільськогосподарську інформацію. Грека проводили оплесками до самого місця. І ще довго оглядалися на нього. А він сидів, осміхався в душі і вже зовсім забув про записку з підступним запитанням. Згадав Ліну, і щось тепливо рухнулося в серці. Це вона, коли позавчора морокував над виступом у звичному для них обох жартівливо-іронічному ключі процитувала стародавнього оратора «Його виступ на захист Брута». Він навіть забув його прізвище, але зміст виступу, що, правда, не точно пам'ятав. Чи можемо ми помилувати Брута? Брута, котрий убив Цезаря. Цезаря, що нагодував і напоїв нас. Чи можемо ми помилувати Брута? Брута, котрий убив Цезаря. Цезаря, що доніс ім'я римлянина. До найдальших кінців землі? А тоді різкий, як злам ножа поворот, Чи можемо ми вбити Брута? Брута, котрий убив Цезаря, Цезаря, що надів на нас золоте ярмо. Чи можемо ми вбити Брута? Брута, котрий убив Цезаря, Що поставив усіх нас на коліна. Греки зараз смакував ці слова. Вони закрутили римські збори на цілих два тижні, підвелися фортечним муром проти брутових супротивників. Звичайно, йому, грекові, будувати мури немає потреби, проте від спокуси використати підказаний ліною прийом утриматися не зміг. Брут і комплекси – небо і земля. Але дуже вже кортіло декого подратувати. А не, друге, знав у нього є, і в цьому залі, і в селі. Ті з ким, які з куницею коли-небудь довелося розминатися на районній стежці, або просто заздрісники, ці потайні не менш небезпечні. Хтось легенько доторкнувся до його плеча і всунув у руку білий папірець. Чомусь, єднаючи цей білий квадратик до того першого, розгорнув. Шановний Василю Федоровичу, Хоч я ще й зараз у боргу перед вами зарогатого велосипеда, але чи не підвезете мене сьогодні? Якщо згодні, то почухайте ліве вухо. Ліда Куценко, прочитав він. Здивований, прочитав ще раз, оглянувся назад. Ніякої Ліди Куценко він не бачив і не знав. Рука мимоволі потягнулася вгору, але не до вуха, а до чубатої потилиці. І взагалі, хто з оцих поважних людей міг підписатися отак Лідою? Чий це недотепний жарт? Та враз, мов би, іскра пролетіла через мозок. А може спочатку через серце? А тоді через мозок. Ліда – це ж Лідочка. А Куценко – її прізвище по-чоловікові. Він оглянувся знову але не побачив жодного жіночого обличчя, схожого на що Щоправда, зверху був ще балкон. Василь Федорович відчув, як легенька тривожна хвилька прокотилася по серцю, і вже скоряючись якомусь внутрішньому вилінню,